Tuseme nini basi? Tudum katika zambi ili neema iziri kwa nyingi. Hasha. Sisi tuliofia zambi, tutaishiji etena katika zambi. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tulio batizo katika kristo yeso tulibatizo katika mauti yake. Basi tulizikwa, pamuja nae kwanje ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama kristo, alivufufuka katika wafu. Kwa nje utu kufu wa baba, vive hivyo na sisi tuenende katika upyo wa uzima. Kumana kama mlivu unganika nae katika mfano wa mauti yake, kathalika mtaunganika kwa mfano wa kufuka kwake. Mkijua nenohili ya kuwa utu wetu wakale ulisulubishwa pamuja nae, ili mwiliwa zambi ubatilike, tusitumikie zambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amhesabi wa hakim bali na Zambi, lakini tukiwa tuliyekufa pamuje na Kristo, tuamini yakuwa tutaishi pamuje nae, tukejua yakuwa Kristo akishiko fufuka katika wafu hafitena, wala mauti haimtawa litena, maana kuakule kufa kuake alifya Zambi mara moja tu, lakini kuakule kushiko kuake amuisha mungu. Vivu hivyo ni nini nani jihesabuni kuwa wafu kwa zambi na oliohai kwa mungu katika Kristo Yesu. Basi zambi isitawale ndani ya milienu ipatika nayo na mauti, hata mkaziti tamazake. Wala, msiendele kufitua viungu vienu kuwasilaza dhuluma kwa zambi. Bali, jitoweni wenyewe kwa mungu kama oliohai bada kufa, Na viungo vienu kwa mungu kwa sila za haki. Kwa maana dhambi, haita watawala nini kwa sababu hamui chine sheria, bali chine ya neema. Ninini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatu chine sheria, bali chine ya neema. Hasha, hamjui ya kuwa kwake yeye mbae mnajitua nafsi zeno kwa watumawake katika kumti, mekua watumawake yule mnaemti, Kuamba ni utumi shaua zambi, uletawamauti, au kuamba ni utumi shauti, uletawahaki. Laki ni mungu na ashukuri, uwekuwa manamli kuwa watuma wazambi. Laki ni mliti kuwemioyenui le, namna ya elimamba, yomli uwekuachiniyake. Namli pokuisha kuwekuahuru umbali na zambi, mkuwa watuma wahaki. Na seema kuajinsa kibina dam, kusababisha uzi ifa miirienu. Kwa kuwa kama, mlivyo vitoa viungo vienu. Vitumiwe na uchafu na uwasi mpate kuwasi. Vivo hivo sasa, vitueni viungo vienu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Kwa maana, mlipo kuwa watuma wa zambi, mlikuwa huru mbali na haki. Ni faide gani basi, mlio pata asikuzile kwa mambu hayo, mnayo yata hayarikia sasa. Kwa maana, mwisho wa mambu hayo ni mauti. Lakini sasa mkiishi kue kwa huru na kuambali na zambi na kufanya watumo wa mungu. Mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa na musho waki ni uzimo milele. Kwa maana, mshahara wa zambi ni mauti, bali karama ya mungu ni uzimo milele katika kristo yesu buwana wetu. Nduguzangu hamjui maana nasema na hawe jua usheria, Ya kwa toerati humta wala mtu wakati na pokuwa yuhai. Kwa maana mwanamuke ya liena mume, hamefungwa na sheria kwa yule mume wakati na pokuwa yuhai. Bali ya kifa yule mume, hamefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati ya wapuhai mumewe, kama hakiwa na mume mwingine huitwa mzinzi. Ila mumewe ya kifa, hamefungwa huru hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi. ajapo olewa na mweme mwingine kathalika ndugu zangu nini pia mefi ya torati kwa njia ya mwili wa kristo mpate kwa maali ya mwingine yei ya lefufuka katika wafu kusudi tumzalie mungu matunda kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili tamaza zambi zilizo kuwako kwa sababu ya torati zilitenda kazi katika viungo vietu hata mkaizalia mauti mazao bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumefia hali ile ili otupinga, ili sisi tupata kutumika katika hali mpia rosi katika hali ya zamani ya ndiko. Tusemeji basi, torati ni dhambi. Hasha, walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati singalisema usitamani. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile ambri ikafanya ndani yangu kila namna kutamani, kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria. Ila ilipokuja ile ambri. Dhambi ilihuika nami nikafa. Nikaona ile ambri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile ambri, ili ni danganya na kwa hiyo ikani uwa. Basi to rati nitakatifu. Na ele ambri nitakatifu na ya haki na njema. Basi je, ile ilionjema ilikuwa mauti kwa ngu mimi? Hasha, bali dhambi. Ili hiyo nekane kuwa ni dhambi hasa ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ya ile njema. Kusudi kwa ele ambri dhambi zidi kwa mbaya mnoo. コマーナ、トアヨヤコア、トラティア、シリアケ、ニアローホニー、バリミミミ、ニントウォンウィリニー、ニメウズワチニアザンビ、マーナ、シギウィニファニアロ、コサバボーリレ、ネリペンダロ、シリテンディ、バリリレ、ネリチュキアロ、ンディロ、ニアロリテンダ、Lakini カマ、ネキリテンダリレ、ネスリリペンダ、ナイキリ、イレシェリアコニンジェマ、バシササ、シミミ、ナフシアング、ニアエテンダヒロ、 バリ、ニエレザンビ、イカヨンダニアング。コマンダナジュアヤコワンダニアング、ヤニンダニアムリウング。ハリカイ、ネノジェマ。コアコアコタカナタカ、バリコタンダ、リロジェマシパティ。コマンダ、リレジェマンリペンダロ、シリテンディ。バリリリレバヤ、ニスロリペンダンディロ、ニリテンダロ。バスカマリレ、ニスロリペンダンディロ、ニリテンダロ、シミミナフシアング、ニリテンダエ。 bali ni ile zambi kaayo ndani yangu, basi ni miona sheria hii, ya kuwa kwangu mimi nitakai kutenda lilo jema, lipo lilo baya, kwa maana naifurahia sheria ya mungu kwa utuandani, lakini katika viungo viangu naona sheria iliombali, inayopiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya zambi iliokatika viungo viangu. Ole wangu umaskini mimi, カティカ・ドニエササ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 Kwanza inoko a muda wa mtujawako pile ni raisi kuwa fikia wotejawe wengine na kuwe raisi zaidi, lakini tatu utapata matukio mazuri asa kama south inajumba vinavutiya former entertainment tunaiweza kazi hiyo tunadhimu inaiweza kukuisha hiyo kukuandalia lakini nipia kuismuliya kazi yako na ikaleta matukio mazuri timu hiyo ikisimamia na dennis mpagaze. Na Ananias Edgar, tunajivunia watu jiauengi tu wambao amethuboto kufanya kazinasi na kupata mradiyeshomzuri, wakile wanachofanya. Hoduma zetu nutoenge nesaidi wamakalazawa sifo, yani profile kwa watu binafsi out asisi. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini balimbali, na yu mengi neyomengi, lakini nipa, kutenge nesaidi wamakala maalumu ya shereza ndoa, send off na mikutano balimbali.